két labdával játszhatsz. Nem leszünk mi kutyái árvalászló fajzatának, farkasokkal kell birokra, ki minket támad. Nem remélünk, nem henyélünk, férfi módra szembenézünk, nem, nem adjuk át a várat. Szállaholló rendületlen, zászlainkról égbelebben. Nem, nem lehet az soha márrab. Erkel Ferenc, Hunyadi László. Első felvonás. Szöveg. Egresi béni. A népes fegyveres kísérettel érkező Hunyadi László keserűen vette tudomásul, hogy néhai atya címei, kormányzó, országkapitány, családja legádázabb ellenségét erősítik mostantól. Az oly áhított békesség kedvéért azonban meghajolt, hogy a király bizalmatlanságát eloszlassa, meghívta őt és kíséretét az újjáépítés-javítás alatt álló Nándorfehérvárra. Egyes források szerint még Cillei Urrikkal is megbékélési alkut kötött, a gróf fiává fogadta, és a két család kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget fogadott egymásnak. Az alku részét képezte továbbá, hogy László és Öcse Mátyás megtarthatja magának a hatalmas hunyadi birtokokat, ám a királyi várakat vissza kell szolgáltatniuk. Nyilvánvaló volt, hogy akár született ilyen megállapodás, akár nem, a legfontosabb kérdést ez utóbbi alkupont a királyi várak birtoklása jelentette. Ezeket Hunyadi János halála után haladéktalanul át kellett volna adni 5. lászlónak, főképp, hogy az uralkodó személyesen érkezett a harcok szinterére. Kezdve éppen a hősies küzdelem árán megvédett Nándor Fehérvárral. A Hunyadi család hívei, a magyar nemesség jelentős része azonban erről hallani sem akart. A feszültség nőttön nőtt, és amikor a király elfogadta Hunyadi László meghívását, sejteni lehetett, hogy a Nándorfehérvári vizit nem végződik majd minden konfliktus nélkül. Az ifjú Hunyadi visszatért a várba, hogy előkészítse a király látogatását. Cillei pedig a rendelkezésére álló birodalmi zsoldos csapatokat útnak indította, hogy ha kell, erővel szerezzen érvényt érdekeinek. Természetesen Hunyadi László sem volt oly naív, hogy higgyen Cillei ígéreteinek. Nándor Fehérvárra erőket gyűjtött, és a török ostrom alatt megrongálódott falak egy részét septiben kiavítatta. Mindkét felett tüzelték saját hívei. Cilleinek azt jelentették, hogy Hunyadi László csapdába csalja őt és az ifjú királyt, s hogy ő bizonyosan nem hagyhatja el élve Nándorfehérvárt. Szillei ennek hatása alatt előreküldte hűemberét, Friedrich Lambergert, hogy szállás csinálás ürügyén kémlelje ki a hunyadiak lévő erőit. Lamberger kisvártatva jelentette urának, hogy Nándorfehérvárt cseké számú csapatok őrzik. A források ellent mondanak arról, hogy ez így volt-e vagy sem. Egyes feljegyzések arról számolnak be, hogy szilágyi Mihály mintegy 5000 katonát rejtett el a követ elől a város romos épületeiben. Más vélemények alapján Hunyadi László a várőrség létszámát 1500-ról alig 2300-ra tudta növelni. A híreken felbátorodva írt a Cillei úrrik ama nevezetes levelet ipájának, Brankovics Györgynek, hogy éppen most készül Nándor Fehérvárra s hamarosan két labdát küldnéki ajándékba, melyekkel a szerb despota kedvére játszadozhat. A két labda természetesen Hunyadi László és Mátyás fejelet volna. Csak hogy a levél a hunyadi pártiak kezébe került, s azt elolvasva a magyarok számára nyilvánvalóvá vált, hogy cílei véres leszámolásra készül a két hunyadi fiú ellen. Bonfini krónikája arról számol be, hogy Nándor várott a hunyadi család tagjai tanácskozást tartottak. Elkívánták dönteni, mit tegyenek a válságos helyzetben. Szilágyi Mihály dühötten követelte, hogy végezzenek cíleivel, Vitéz János viszont ellenezte ezt, bár hozzátette, ha a kivégzés mégis megtörténne, a dolgot nem kárhoztatná különösebben. Ötödik László király, aki maga is kíváncsi volt a nagyostrom helyszínére, futakról gályán tette meg az utat fehérvárig, A Hunyadi a követséget menesztettek elébe Zimonyhoz, és ezek kíséretében a gája november 8-án érkezett a Vár-Dunai kapujához. Rozgonyi Rajnáld lovag szállt partra először, akit Hunyadi László üdvözölt. A király, látván, hogy nincs veszély, maga is partra szállt. Hunyadi féltérdre ereszkedett előtte, és a város kulcsait átadta számára a következő szavak kíséretében. Atyám hűvítészsége tartál meg ezeket felségednek, tízszer harcolt és győzött ezekért, vegye át felséged most árván maradt fiai engedelmességének és jobbágyi hűségének zálogául. Atyánk nyomdokait követve tettel kívánjuk királyunk szeretetét és kegyeit megérdemelni. De legjobb akaratunk elhal, legnemesebb törekedésünk is csak szerencsétlenségünket növelendi, ha ellenségeink a felséget kegyelmétől, bizalmától és pártfogásától megtalálna fosztani. Vagy Bonfini szövegváltozatában. Fogad jó király várat kulcsát, melyet atyám oly nagy izzadsággal, vérontással tépett és szabadított ki a törökök torkából. Azt hiszem, ez világosan megmutatja felségednek és a kerek világnak atyám bátorságát, hűségét, becsületességét. Mi, akik utána maradtunk, arra törekszünk, hogy ne csak az egyéb javakban, hanem az erényben és a hűségben is örökösei legyünk, hogy méltatlanná ne váljunk hozzá. Úrrig gyűlölködve támad minket. Kegyelmes fejedelem és nem csak méltóságunktól, hanem életünktől is megfosztana, ha tudna. Ezért vedd ezt a kulcsot, csak ne ad vetély társunknak és ellenségünknek, hiszen mi a tiéd vagyunk, s mindez a tiéd. Ha az irigy ellenség tanácsára és óhajára hallgatsz, király, kérlek és kérlellek, ne alázd meg, meggondolatlanul a jog és méltányosság ellenére Corvinus sarját akit ő miatta a halandók közül a leghűségesebbnek kellene tartanod. Tudd meg, hogy felségednek, mint illik, mindig engedelmeskedem, de apám ellenségének sohasem engedek. Bonfini, a Magyar Történelem tizedei, 682. 683. oldal Az ifjú király a fogadó beszéd hallatán meghatódottan visszaadta a kulcsot Hunyadi Lászlónak, a vár további védelmével továbbra is őt bízva meg. Amikor azonban közvetlen kísérete, mint egy 80-100 fegyveres, belépett a várkapun, annak kapuros téját leeresztették. A Duna partján elmaradtan érkező 4-5 fős katonai kíséret, egyes források egészen 40-44 ezres hadseregről is beszámolnak, a birodalmi zsoldos hadak odakénrekettek. A katonákkal érkező cillei döbbenten vette tudomásul, hogy amitől legjobban tartott, unokaöccse az ifjú király már is a hunyadiak fogja. Őt magát ugyan beengedték még utána a várba cseké számú kíséretével, de csak azok fegyvereinek letétele mellett. A falakon kívülreket zsoldos sereg ott táborozott le, ahol néhány hónappal korábban még második Mohamed szultán százezres ostromserege árasztotta el a felső város előtti síkot. Vezetői Friedrich Lamberger és Obitec feszülten várták a várból érkező híreket. Ötödik László természetesen pánikba esett, amint ráébredt, hogy gyakorlatilag véttelen és kiszolgáltatott. Számon kérte Hunyadi Lászlót, miért nem nyitja meg a kapukat a sereg előtt. A magyar törvényekre hivatkozott. Nem mi, hanem hazánk törvényei zárják be idegenek előtt végváraink kapuit és Magyarország szabad férfiai királyuk őrzésének gondját nem örömest engedik át idegeneknek, vagy osztják meg másokkal. Mahomed meggyőzői közt létezik felséged, és ezeknek mindegyike hív őrje szentelt személyednek.